Сибірські новели Чистка Якби не деякі несподівані обставини, що сталися останнім часом, ніхто в київській філії видавництва книгоспілка не побоявся б чистки, що мала незабаром статись. Чистка – звичайне явище кінця 20-х років. Коли-николи воно потрясало не тільки радянські установи, а й партійні організації. Вишукуючи недобутків розтрощених класів та всякі рештки минулого, що якимось способом прослизнули між пальцями каральної десниці революції і причаїлись до слушного часу по установах, а то й пролізли у лави партії. Нема нічого дивного, що влада хотіла позбутися всякого непевного елемента. Але це не могло не бентежити співробітників київської філії. Тут не було колишніх поміщиків і капіталістів, чи жандармів, поліцаїв або білогвардійців. Усі знали одне одного, бо попали до книгоспілки, якщо не з дореволюційних дрібних українських видавництв, то з кооперації, проти якої радянська влада нічого не мала проти. Щоправда, не було у київській філії і комуністів. Редактор місячника «Нова громада» та комірник не могли скласти партосередку. Але всім відомо, що кооператори не дуже пнуться у партію. Тимто не було чогось особливого в тому, що директор філії Кочаровський був безпартійний. Але два тижні тому Кочаровського, так само як і головного редактора філії Татаренка, раптом арештовано. Для всіх було ясно, що ніякої іншої причини, крім політичної, не було і не могло бути. Але до чого тут політика? Обидва вони аполітичні. Цілком лояльні радянські службовці. Ні в минулому, ні поготів, тепер ні в чому не замішані. Навіть на недавньому процесі СВУ в Харкові ні їхні взагалі будь-якого з книгоспілки не згадувались. І раптом, ну просто як грім серед ясного неба ці арешти. Примітка. СВУ спілка визволення України. Процес над СВУ Харків 1930-й один з тієї низки політичних процесів, що ще чекають всебічного вивчення і висвітлення. Поперво здавалось, що це якесь непорозуміння, котре ось ось з'ясується і Кочаровський з Титаренком повернуться на свої старі місця. Тим більше, що й досі нікого не призначено замість них, і їхні обов'язки тимчасово виконують і випадкові люди. Проте тиждень тому до книжкової комори видавництва прийшли якісь офіційні особи і вилучили кілька видань київської філії. І вилучили саме те, що ні в кого не викликало ніякого сумніву, як от для молодших класів труд школи Іваниці, котру не раз видавали і перевидавали, або дуже потрібну сільському господарстві книжку коменданта розводьте королів. Це вразило всіх, чи не більше, за арешт Кочаровського і Титаренка, бо не можна було добрати причини, підстави, сенсу для цього вилучення. Хтось висловив здогад, що не спричинилось до цього те, що Іваниця пройшов по процесу СВУ і був засуджений на там років, а комендант перебуває під слідством. Все це було дуже загадкове, туманне, що таїло в собі прикрі несподіванки. І у цих умовах недалека чистка стала видаватись багатьом не просто черговою кампанією, а спеціально запланованим до Київської філії заходом, від якого годі сподіватись чогось доброго. «Дивно, яке прізвище комендант», – подумав бухгалтер Микола Степанович Семенець, переглядуючи список вилучених книжок, щоб списати їх з балансу не інакше, як з вуличного прізвиська утворилось. Але що могли знайти в комендантських королях і взагалі в королівництві контрреволюційного? Про арешт коменданта Микола Степанович не чув. Він жив вузькими інтересами книгоспілки та своєї сім'ї, і що було поза ними, його мало обходило. Але коменданта, цього енергійного, кремезного чоловіка він знав як автора і трохи як людину. Заповзятливий, врушливий, незважаючи на свою поважну статуру, він пішов би далеко, якби йому дати волю і простір. Ким тільки він не був і за що тільки не брався, був представником у Києві органу Вуцвику в Вісті, утворив був своє приватне видавництво Сяйво і видав непогано кілька цікавих книжок, Нарешті захопився королівництвом. Сам розводив на своїй київській квартирі королів, підбивав на це інших і навіть написав книжку «Розводьте кролів», яку видала київська філія книгоспілки. І що в ній міг наплутати цей запопадливий серйозний чоловік, що брався за всякі діло сумлінно і поважно? Не сходив з дива Микола Степанович, знявши в задумі окуляри і жалкуючи марно витрачених на видання книжки «Книгоспілчанські гроші» і праці автора, котрого не рівняти до тих теперішніх молодих шимендриків, що лізуть до видавництва своїми незугарними віршами й оповіданнями. Хоч у видавництві всі вважали, що вилучення книжок є небезпечне прелюдіє до чистки, але Микола Степанович не боявся чистки. Що воно йому? Його минуле ні блискуче, ні ганебне. Син колишнього конторника поміщицького маєтку. Ні пан, ні мужик, щось посередині. Соціальний прошерок, як висловлюється на мітингах. Але таких прошарків по установах хоче греблювати. Освіта? Та майже ніякої. І тут до цього не причепляться. Не спитають, яким коштом здобув її. Бо дітей-робітників і селян не дуже густо було в гімназіях та університетах. Церковна парафіальна школа, що її закінчив колись з похвалою, врахунок не йде. А всього іншого, геть аж до тонкощів подвійної італійської бухгалтерії, дійшов самотужки, самоуком. І все ж ніхто не може сказати, що він, підтоптаний вже бухгалтер-семенець, гірший від тих дипломованих бухгалтерів, котрі покінчали комерційні інститути. А якщо додати його бізнаність з літературою, та хай ще позмагаються з ним, оті дипломовані. Що з Микола Степанович полюбив книжку і був начитаний. Щоправда, читав він без певної системи, все, що попадало до рук. Та все ж непогано знався на російській класиці, черпанув трохи з перекладної літератури. І то не тільки там, скажімо, Вальтер Скотта або Мопасана, а й Гюго, Золя, Гамсу, навіть Шильгагена прочитав. А що вже до української літератури, то хто знає, чи міг би з ним потягатись перший ліпший студент-філолог, а той теперішній молодий критик. Не дарма ж, бо ще з-за часів Микола Степанович працював у маленькому українському видавництві «Криниця». Крутився він там зрання до пізна, складаючи рахунки, пакуючи книжки, часом, коли не було кому, одвозячи їх на пошту. А заробляв за це копійки». Але в нього й думки не було про якийсь більший заробіток на такому, як казали тоді, святому ділі. Головне, щоб українська книжка була дешева і широко йшла в народну гущу. Отаким От ентузіастом, безсрібником, і попав Микола Степанович просто з криниці, ліквідованої за перших років радянської влади, до потужної книгоспілки, де став за бухгалтера Київської філії. Так хіба ж за це можна йому закинути щось на будь-якій чистці? Хай би хоч наполовину так самовіддано працювали тепер у видавництвах, як вони колись у тій маленькій бідній криниці. Микола Степанович лагідно жив і працював з людьми. Йому можна було не боятись, що хтось наклепає на нього якусь вигадку під час чистки. Не полюбляли його тільки молоді письменники, яких наплодилось тепер так багато що їх і не запам'ятаєш усіх. Річ у тім, що Микола Степанович за кереничанською звичкою всіляко намагався зменшити авторський гонорар задля здешевлення української книжки. Він і досі не міг позбутись давнього погляду, що українському письменнику досить і тої слави, що його надрукували, а не те, щоб розкошувати на авторському гонорарі. Єдиний виняток серед молодих письменників він робив Валеріанові Підмогильному. Творів його Микола Степанович не читав, бо Підмогильний працював у київській філії молодшим редактором. Сюди його взяв криничанин Титаренко, щоб передати комусь свій досвід і знання у видавничій справі. Чемний нерозумний, хоч з обличчя видавався ще зовсім дитиною, цей молодик, кажуть, знав навіть французьку мову, і перекладав з неї на українську. Але до бухгалтерії він заходив тільки одержувати платню, а не гонорар. І це якоюсь мірою сприяло його симпатії до підмогильного. Не якийсь там плужанин або гартованець, а такий справді письменник. Якщо б хтось із тих шмаркачів, що їх Микола Степанович і за письменників не вважав, спробував би розтулити проти нього свого писка, за нього неодмінно заступилась би дирекція філії, котра високо цінила його працювитість і точно завжди в ажурі роботу. Шкода тільки, що за всяким клопотом дирекція забувала матеріально заохотити копітку роботу свого бухгалтера, і тому зарплата Миколи Степановича лишалась та сама, що й за тих часів, коли нові радянські гроші червінці були в ціні, тоді як авторський гонорар набагато підвищився. Проте Микола Степанович не ображався. Платні ставалося як так на скромне про життя, а чого ж іще треба? Щоправда, теперішнє видавниче діло в книгоспілці не назвеш святим. Тут, на думку Миколи Степановича, видавали часом такий непотріб, що в криниці нікому і на думку б не спало переводити дорогий тепер папір на таке кат що. Однак діло було корисне, ширило освіту і культуру. До того ж, Микола Степанович відповідав тільки за фінансові справи, і на зміст видаваного не мав ніякого впливу. Та клопіт головного редактора, директора філії та столичного харківського правління книгоспілки. Що ж іще могло бути сумнівного в його біографії, яку під час чистки треба показати всім на виворіт? Військова служба? Ні в білих, ні в червоних він і близько не був. Не служив навіть у царській армії через плоскостопість та велику короткозорість. Не належав ні до якої політичної партії, хіба що в 17-му та 18-му ходив часом на маніфестаціях під жовто-блакитними прапорами. Але ж хіба він один там ходив? Та й коли це було? Ні, тут нема чого турбуватись. А все інше було таке звичайне, що на ньому навряд чи могли спинитись пильні очі – От дітей нема, на утриманні хвора, на туберкульоз дружина і старі немічні тесті те, що з такими анкетними даними можна спокійно йти на будь-яку сувору чистку. Але як списувати вилучені книжки? На підставі чого вони вилучені? Чому? Для бухгалтерії потрібні точні пояснення, папірець, документ. З цим і пішов Микола Степанович до молодявого секретаря філії Кондратюка, а в одне раз і поінформуватися, що ж діється на світі, коли почали вилучати такі потрібні книжки. «Шукають шкідництво», – махнув рукою Кондратюк. «Як то шкідництво?» – не зрозумів Микола Степанович, аж зняв з поду своїй лопаті окуляр. «А так, вважають, наприклад, що ми, видаючи приміром, читанку Іваниці, робили не користь, а шкоду. Та ми ж виконували замовлення наркомосвіти. Так само, як виконали замовлення наркомзему, видавши книжку коменданта «Розводьте Королів, саркастично зауважив Кондратюк і додав. А тим часом, виходить, як зафіксовано в акті про вилучення, виконували соціальне замовлення куркуля. До чого тут куркуль? Поворився Микола Степанович. Це неправда. От ви скажіть їм, що це неправда. Сумно посміхнувся секретар, знаючи наперед, що ніхто у видавництві не зважиться публічно заперечити ідеологічних висновків, спеціально створеної десь у верхах комісії, котра вилучила книжки. Але Микола Степанович зважився. І зважився він на це в такий невідповідний час і в зовсім не для щирих розмов у місті, на перших загальних зборах співробітників філії що ними розпочиналась чистка установи. Ну, просто як здитинився чоловіка, бо упав з неба, нічого не навчившись за ці тринадцять років революції і не засвоївши досі, що далеко не все, що думаєш, можна відверто прилюдно казати. Тільки, повернувшись пізно ввечері додому, Микола Степанович, ніби трохи опам'ятався і став думати, чи не забіг він з дуру справді занадто далеко. Життя, казав покійний батько, це як гра в кота мишки. Тут лобом стінки не проб'єш і їжака голіруч не візьмеш. Недарма казали в народі, не той козак, хто приміг, а той, хто викрутився. А він на цих зборах так закрутився, що голова оборотом пішла. Він довго не міг заснути і пригадував все до найменших подробиць. Збори почались, як звичайно, словами голови комісії у справах чистки. «Дозвольте загальні збори співробітників Київської філії книгоспілки вважати відкритими». Цього разу Микола Степанович не подумав, як завжди, для чого це «дозвольте вважати», ніби хтось може вигукнути «ні, не дозволяємо». Він, як і всі, насторожується послухати, що скаже цей голова. Сидячи, як чільний працівник видавництва у першому ряду, Микола Степанович добре роздивився цього чорнявого чоловіка середніх літ з металево холодними сірими очима, котрі, дивлячись на когось підозріло прищулювались у той час, як тонкі губи, починали ворушитись, ніби чоловік дожовував ще непроковтнуту їжу. Після короткої паузи, коли голова наче чекав, чи йому дозволять відкрити збори, Важко зітхнув, би, мав робити тяжку і неприємну роботу. І одразу перейшов у наступ. Нам доведеться перечисати не просто установу. Тут голова сумно зітхнув. А справжнє кубло, де причаїлась малоприхована контрреволюція, що діяла під невинною вивіскою кооперативного видавництва. Голова комісії одразу задав такий тон, що навіть ті дрібні службовці, котрі не бачили для себе небезпеки і йшли на чистку спокійні, стали почувати за собою якусь невловиму провину. Виходило, що на процесі СВУ пройшла тільки невелика група одвертих ворогів радянської влади. Тоді як замаскована нечисть приховалась по таких закапелках, як книга-спілка і коїть далі своє чорне діло. Почувши про СВУ, Микола Степанович, мимоволі, згадав чийсь влучний дотик про той судовий процес, який кілька місяців тому відбувся в приміщенні Харківської опери. «Опера СВУ – сценарії музика ДПУ». Він крутнувся на стільці, готовий дорікнути промовцевій. Як можна закидати книгоспілчанам якесь загадкове СВУ, коли про книгоспілку на суді й мови не було? Та й чи було взагалі це СВУ? Сам Микола Степанович дуже сумнівався в цьому. А тим часом голова частильної комісії метав далі свої філіппіки. Навіть брошуру Чаянова, цього всесоюзного шкідника в сільському господарстві номер один, видали. Не полюнувалися перекласти її з російської на українську мову. Проте в класових ворогів різних націй мова спільна. Коли йдеться про ворожнечу до радянської влади, так Чаянова ж видали з наказу ЦК не втерпів вигукнути з місця Микола Степанович. Голова комісії спинився, пожував губами і перевів погляд своїх металевих очей на Миколу Степановича. «Ви хочете щось сказати? Я дам вам слово». І застережливо підніс долоню, не би Микола Степанович, уже рвався на трибуну. Нема чого дивуватись, що київська філія книгоспілки видавала таку з дозволу сказати продукцію, коли в ній заправляли такі зубри націоналізму, як та Титаренко. Аж визвірився голова, кинувши гнівний погляд у бік Миколи Степановича, який з гіркотою подумав, Боже, що він меле, Кочеровський Титаренко, зубри! І вирвавшись з блокнота аркушик, став нервовою від хвилювання рукою начеркувати коротенькі замітки для свого виступу Не раджу вам брати слово не оберетесь потім клопоту прошепотів на вухо Миколі Степановича Кондратюк що сидів поруч але хіба міг мовчати Микола Степанович почувши таку неправду про керівників філії тим часом голова закінчуючи промову як годиться вигукнув хай живе наш любимий вождь!» «Мудрий керівник і непохитний вірний ленінець, товариш Сталін!» Як і належало, всі присутні гучно заплескали. Навіть Микола Степанович звичкою кілька разів плеснув у долоні. А голова виголосив ще кілька трафаретних «Хай живе!» Сів трохи пожував губами і знову підвівся. «Ви, здається, хотіли щось сказати? Кажіть! А ми послухаємо!» Оце, послухаємо, голова вимову так єхідно, що інший знітився б і поспішив відмовитись від слова. Але не такий був Микола Степанович. Мовчати, коли чуєш неправду, це значить підтримувати її, бригати самому. І він, схопивши свого списаного аркушука, рвучко підвівся і кинувся до кафедри, що правила за трибуну. З брошуру Чаянова ми видали тому, що був припис ЦК. В архіві є відповідна документація. Чому видано брошуру Чаянова і хто за це повинен відповідати, з'ясують слідчі органи. Це не належить до нашої компетенції, перебив Миколу Степановича голова і сердито спитав. Ще маєте щось сказати? Микола Степанович затнувся. Як можна казати про інші вилучені видання? Коли тобі враз перебаранчають висловитись? Він знизав плечима і після хвилини розгубленості. Почувши слова голови, «Кажіть, кажіть, ви ж просили слова!» Бахнув таке, що всім здалося, ніби мають не його, як інших, чистити, а він намірився чесати чистильну комісію. Я хочу спитати, як можна обвинувачувати київську філію в тому, що нею керували Кочаровський і Тетеренко, коли керівників призначають згори, а не обирають знизу? «Як можна закидати якусь ворожу діяльність Кочаровському і Тетеренкові, коли їх ще не суджено, коли вони тільки під слідством? Так може статись, що вони виправдаються і їх випустять? Прошу не нав'язувати своїх поглядів на Кочаровського і Тетеренка слідству. Ближче до суті, знову перебив Микола Степановича голова». І той на мить спонтеличився, але почуття власної правоти повернулось до нього і надало сил. Він сказав майже ніжно. «Качаровського і Титаренка ми всі добре знаємо. Не один рік працювали з ними разом. А з Титаренком я працював, що в видавництві Криниця. От ви про це і скажете на слідстві, підвівся голова, показуючи цим, що час для виступу першого промовця вичерпався». Хто ще просить слова? Але охочих більше не виявилось. Слова голови про слідство, дарма, що були сказані досить лагідно, прозвучали для всіх загрозливо. Тільки один Микола Степанович не відчув цього, навіть не звернув уваги на це підступне слово. Він затримався на кафедрі, розгублений від того, що йому не дали закінчити його думки, і дивився на залу, хто підніме руку взяти слово і підтримати його, але всі мовчали. Навіть старий криничанин з довгими козацькими вусами Мирошниченко, що працював у видавництві старшим коректором, сховався в задніх рядах за чужими спинами і опустив низько голову. Микола Степанович перевів безпорадні очі на секретаря Кондратюка, але той тільки хитав скрушно головою, не мов би подумки, дорікав йому. Знайшли, чим хвалитись. У Криниці працював. Про це тепер краще помовчати. Зовсім спантеличений і зніяковілий, Микола Степанович поволі зійшов з кафедри і повернувся на своє місце. Він здивовано кліпав очима, не можучи збагнути, як цій несимпатичній людині, що взяла на себе місію безстороннього судді, Вдалося так спритно обернути його правдивий виступ на майже комічний пшик. Голова комісії обвів іронічним поглядом мовчазну залу і з неприхованим сарказмом сказав «Що ж, більше ні в кого не має бажання виступити! А втім, мабуть, на перший раз досить і сьогоднішнього виступу». Голова нахилився до свого блокнота на столі. Виступу... «Бухгалтера-семенця! Він такий яскравий, такий промовистий, що важко щось і додати до нього». Багато хто взагалі одразу звернув увагу, що голова назвав Миколу Степановича не товариш-семенець, а тільки бухгалтер-семенець. І відчув у цьому тривожного знаку. А те, що він став вирігати далі, зрідка пожовуючи в паузах губами, було страшно слухати навіть далеким від Миколи Степановича в роботі й побуті співробітникам філії. Виходило, що бухгалтер-семенець, може, і сам того не бажаючи, розкрив сумну картину внутрішнього стану філії. Тут, мовляв, не те, що окопались приховані класи вороги, а й переходять у наступ, у контратаку. Голова при цьому аж замахав у повітрі кулаками. «Не дарма, казав наш любимий вождь, геніальний прозорливець товариш Сталін, що чим більше буде в нашій країні перемагати соціалізм, тим запеклішим, скаженішим буде опір недобитків розтрощених, приречених на загибелях експлуататорських класів. Виступ Семенця наочний тому доказ. Але про це будемо говорити в наступні дні», – завершив свою кінцеву промову голова. Зібрав серед насиченої похоронним настроєм тиші свої папери і закрив збори. Може тому, що Микола Степанович не раз уже на мітингах та зборах чув ці різні слова, чи, може, щось інше гальмувало його сприйнятливість. Але на нього вони не справили такого гнітючого враження, як на інших. Проте йому не хотілося зіткнутися з членами частильної комісії при виході, і він затримався. Грошові зали тільки тоді, як подались до виходу задні ряди, і тільки тепер до його свідомості став доходити страшний сенс останніх фраз голови комісії. Замість того, щоб підійти і поспівчувати Миколі Степановичу, всі його товариші, всі ті співробітники, котрі ще сьогодні вдень приязно розмовляли з ним, а дехто й навіть запобігливо, шануючись перед його бухгалтерською посадою. Зараз збочували від нього, як від зачумленого, і намагались швидше прослизнути повз нього. Лиш хтось позаду докірливо прошепотів. І навіщо було виступати, тільки себе скомпрометувати і на нас навести підозру. Ці слова вжалили Миколи Степановича, але він не обернувся глянути, хто їх сказав. Чи не однаково? Певно так думають, якщо не всі, то більшість навіть Василь Сильвестрович Мірашниченко, цей колишній креничанин, що підтримував з Миколою Степановичем близькі стосунки і в годи заходив до нього додому, підійшов не одразу, а наздогнав на вулиці, коли Микола Степанович одійшов далеко від книгоспілки. «Ех, друже мій, друже!» – журно промовив він, оглядаючись, чи не йде хтось близько позаду. Не треба, не треба було виступати вам. Та ще так гаряче, Та ще в перший день цієї проклятої чистки. Важко навіть уявити, що тепер буде. Та що ж, Василю Сильвестровичу, Слід було мовчати, Коли чуєш таку неправду про нашу роботу? Такі наклепи на Титаренка і Кочаровського. Та ви ж знаєте, Титаренка, ще з Криниці. Знаю, але треба б якось м'якше, делікатніше. «Аби одразу...» «І ти, Бруте!» Гірко подумав Микола Степанович і зрозумів, що підтримки у видавництві він не матиме ні від кого. Надто коли Мірушниченко сказав, зітхнувши, «Проти сили і віл не потягне!» і поспішив прощатись. У мене вдома ще ціла купа непрочитаної коректи. Бувайте здорові! Удома Микола Степанович відмовився від вечері яку, вставши з ліжка, хотіла подавати дружина. Він навіть не помітив, що на її змарнілому, виснаженому туберкульозом обличчі знову ярились хоробливі рум'янці. Ознака підвищеної після недавніх дощів температури не спитав, як завжди, про самопочуття, а на її запитання про збори тільки махнув рукою. Звичайна балаканина. Стурбована його незвичайно збудженим станом, дружина тихо спитала, «А все ж, розкажи, що там було. Я ж ці дні все в ліжку і нічого не знаю, що діється в світі». Микола Степанович не казав досі дружині про майбутню чистку, бо й сам не надавав їй великого значення, але зараз він свідомо промовчав, боячись бентежити хвору жінку. Ледь усміхнувшись, він удавно байдужим голосом відповів, Кажу ж тобі, нічого особливого, так усякі деревені. Він за звичкою поцілував дружину в гаряче чоло і, щоб уникнути дальших розпитувань, стомлено промовив: Завтра в мене буде багато роботи. Треба виспатись. На добраніч, ніч, Пішов у свою маленьку другу кімнату, швидко роздягнувся і ліг на застелену для нього стару канапу, де дружина на випнуті пружини, понакладала. Маленьких подушечок. Але заснути він довго не міг. Знову і знову перебрав він у пам'яті все, що відбувалось на зборах. Пригадував, що мав сказати, що вдалося йому висловити. Але ні в чому не вбачав ні різкості, ні неделікатності, про які мимрив дорогою Мірушниченко. Ге, неделікатність, а хіба... Делікатничав голова комісії, називаючи Тетеренка і Кочеровського зубрами націоналізму. А київську філію – це то їх усіх кублом контрреволюції. Хіба можна було змовчати і нічого не сказати проти, тим самим ніби стверджуючи слушність цих безпардонних обвинувачень? Ні, йому, Миколі Степановичу, вони повинні були б дякувати за його виступ, а вони – вони поспішали мерщі обійти його, боячись, щоб він не спинив когось із них, просто тікали від нього тоді, як елементарна чемність, звичайна людяність, мало б підказати їм сказати товаришеві, що вскочив у халепу, бо дай слово розради, втіх і співчуття, яка ганьба. І Миколі Степановичу вперше подумалось, що він досі, власне, не знав своїх товаришів. Він уявляв їх далеко кращими, ніж вони виявилися сьогодні. Але хто ж вони, і хто він сам, відсторонений тепер від них невидимим, але неперелазним бар'єром? Вони радянські громадяни, а він контрреволюціонер? Вони проти експлуататорів? А він виходить за брехня, смішно про це й казати. Чи міг же він бути на боці поміщиків і тих сільських литаїв, чи, як тепер їх називають, куркулів, а яких стільки, натерпівся колись його покійний батько і він сам? Чи ж не зазнав він нужди горя, ба навіть справжнього голодування, коли, опинившись у місті, сам, без ніякої сторонньої допомоги, пробивав собі дорогу до освіти? Чи не глузували попервах тут з його мови всякі пани та підпанки? щоб він отстоював владу капіталістів, отих фабрикантів, що смокчуть з робітничого люду всі соки, як на селі поміщики і гли з батраків та малоземельних. З того часу, як він під впливом Гоголівського Тараса Бульби та Шевченкового Кобзаря став тим, що звалось свідомим українцем, Микола Степанович ненавидів тих піявок народних вже хоч би за те, що вони були проти українства, Глитаям хотілося, щоб і в них було по-настоящому, як у російських або зросіщених чи польських поміщиків. А власники фабрики шахт на Україні були здебільшого французи та бельгійці, або такі ренегати-українці, як цукровики Терещенко і Харитоненко. Терещенко був навіть у складі Петроградського тимчасового уряду і 1917 року приїздив від нього до Києва торгувати з Українською Центральною Радою за купецькою автономією в Україні. Не мало України своїх поміщиків. Чекаленко, Шемет та ще якісь два-три українофіли в рахунок не йшли. Бо хіба не Чекаленко підтримував своїми грішми єдину дореволюційну щоденну українську газету Раду у Києві, і коли жандармерія арештовувала українського письменника і політичного діяча Вениченка, давав свої гроші під заставу, щоб випустили Винниченка, хоч знав, що то пропащі гроші, бо Вениченко втече одразу ж за кордон. А хіба вся українська література, Шевченко, Франко, Леся, Українка, Нечуй Левицький, Мирний, не кажучи вже про Грабовського, Стефана, Катисленка, не була антипанська антибуржуазна, та хоч би взяти й видавництво «Криницю», що видало перед війною книжку Васильченка з його чудовою мужицькою арихметикою, котру й тепер, за браком у сучасній літературі, чогось до свого смаку не раз перечитував Микола Степанович, було буржуазне чи націоналістичне, як його назвав у кінцевій промові сьогодні голова Чистильної комісії. Хіба не радів щиро, Микола Степанович, коли упав царат, і на київських вулицях замайоріли вільно червоні прапори, а за ними й українські жовто-блакитні? Аж сльози радості текли тоді по його немолодих уже щоках у ті незабутні дні, коли всі нараз почули себе братами і тішились та обіймали одне одного, як великий день. Щоправда, далі політичні події, якими жив разом з усіма і Микола Степанович, Завернули не так, як мріялось. Усі стали вільними, рівними, а замість того, щоб між ними запанували радість і згода, почались сварки й суперечки. Гризлась Українська Центральна Рада з Петроградським тимчасовим урядом, який не хотів надати автономії Україні. Пізніше почались непорозуміння і зіткнення Центральної Ради з більшовиками, аж дійшло кінець кінцем до війни. А чого спитати б? Центральна Рада проголошувала вільну Україну, але ж і більшовики були не проти неї. Навпаки, обвинувачуючи Петроградський тимчасовий уряд в імперіалізмі, більшовицькі газети не раз закидали йому, що він продовжує колоніальну політику царатою і не дає волі Фінляндії і Україні. Чого ж ще треба? І Микола Степанович з усіх російських партій щиро співчував тоді тільки більшовикам. Ось прийшов січень 18-го року, коли після приходу більшовицького війська під командуванням колишнього царського полковника Муравйова на вулицях Києва стало небезпечно говорити українською мовою, бо розлючені тижневим опором вільного козацтва муравйовські матроси могли просто розстріляти. Це не тільки спанделичили Миколу Степановича, а й зовсім оштовхнуло від більшовицької партії. І тоді він уперше збагнув, що далеко не все написане в газетах, від і в гаслах на прапорах, має такий же привабливий вигляд і в дійсності. Але центральній раді і її універсалам він вірив. Та як було не вірити, коли вона стояла за вільну Україну? Яка то буде вільна Україна, і що вона зробить з поміщицькою землею, до якої рвуться селяни? Як порядкуватиме на промислових підприємствах, де робітники вимагають восьмигодинного робочого дня і робітничого контролю над виробництвом, Микола Степанович не замислювався. То розв'яжуть українські установчі збори, де зберуться не поміщики й капіталісти, а представники робітників, селяни і всякого трудового люду. Але діло пішло, як через пень колоду притягати. Ніяких установчих зборів не відбулось. Центральну Раду розігнали союзники-німці. І запонував гетьман Скоропадський, котрий, наче виправдовуючи своє прізвище, скоро впав, замінений директорією. А цю прогнали більшовики аж за кордон. Прогнали, і так ствердились, що ні повстання, ні руїна, ні голод, ні тиф не могли їх спихнути. І що найбільше дивувало Миколу Степановича, так це те, що нідаякої влади, навіть до своєї української так не горнулись робітники і селяни, як до цієї більшовицької, котру Микола Степанович не любив і боявся. Не інакше, як до цього призводила народна темрява, успадкована від царату, і невміння демократично жити в демократичній країні. недарма ж бо й освічені люди, інтелігенція, за поодинокими винятками, цурались, як і Микола Степанович більшовицької партії. Його мало тішив НЕП, але та нова економічна політика більшовиків, коли стало легше дихати, повідкривались приватні кооперативні крамниці, не розганяли, як перше, базарів, продавай, купуй, що тобі треба. Зникли щодня знецінювані метелики і мільйони, чи, як їх звали в народі, лимони, а замість них стали платити у видавництві червінці, твердорадянську валюту. Люди стали добре їсти і пристойно одягатись. І все ж Микола Степанович не вірив більшовикам. Та ось відбувся 12-й з'їзд більшовицької партії, до перебігу якого, а далі й до резолюції, став читуватись у газетах і розчарований уже не раз Микола Степанович. Ще пак у центрі уваги з'їзду стояло національне питання. А які виступи, які промови, які гасла? як викривали великодержавних шовіністів з партійним квитком українець-скрипник і росіянин Яковлів. А єврей Троцький так просто і сказав «пересолити в національному питанні – не біда, не досолити – ось погано». Голова могла піти обертом від таких слів. І одразу ж після з'їзду почалась така українізація, якої не бачила Україна ні за Центральної Ради, ні за Гетьмана, ні за директорії. В установах діловодство приходило на українську мову. Українізовувались школи, навіть у вищих учбових закладах приходили у викладанні на українську мову. Це тоді не дві українські гімназії на весь Київ за Центральної Ради і два українські університети на цілу Україну за Гетьмана, а вся початкова, середня і вища освіта. А вже ще до книжок, журналів і газет... Та Наколі Степановичу і у вісні не могло наснитися, що їх стільки видаватимуть українською мовою. Дали б він і сам міг би тепер вступити до більшовицької партії, яку влились українські боротьбисти і укапісти. Якби хтось запропонував йому те. Але йому не пропонували. А сам він не любив пхатись наперед, та й не молодий уже для такого діла. У всякому разі, не тільки він сам, а й усі, хто знав його, вважали Миколу Степановичу тепер за абсолютно певну радянську людину і скромного трудолюба працівника. Раптові арешти всіх відомих, абсолютно лояльних до радянської влади людей у справі СВУ приголомшили Миколу Степановичу як гуркіт грому в ясний безхмарний день, а самий судовий процес над СВУ у Харкові вразив його донестями. Совість української інтелігенції, як звали академіка Єфремова, виступає в жалюгідній ролі якогось авантюрного вербувальника членів для підпільної контрреволюційної організації, і сам про це свідчить на суді. Важко повірити, що це така ж правда, яка вчувалась у його статтях у Раді і Новій Раді, у капітальній праці відомі кожному українському інтелігентові «Історія українського письменства». Комуністи кажуть, що нема одної правди. В експлуататорів своя правда, в експлуатованих інша правда. Микола Степанович не може з цим погодитись. Бо виходить тоді, що Єфремо усе життя своє казав експлуататорську правду, а на суді заговорив правдою експлуатованих. Чистісінька нісенітниця. Правда є тільки одна, дві чи два завжди буде чотири, а не п'ять. Байдуже! чи множитиме визискович, чи визискуваний. І за всіх режимів і влад чорне буде чорним, і білий лишиться білим. Так він думає і думатиме, поки віку його. Та й усі ті співробітники, що сьогодні відсахнулись від нього, напевно думають так само, але вони побоялись сказати правду, а він ні. Як у Шевченка, найшовся таки один козак із мільйона свинопасів. Микола Степанович був досить скромний, щоб так подумати про себе, але йому було ясно, що інакше він би і не міг повестись, якщо не хоче втратити повагу до самого себе, і коли вони стали такими страхополохами, не міг зійти він з дива. Хіба той же Мірошниченко не тримався гідно в жандармерії, коли його викликано було на допит у справі криниці за видання Васильченкової книжки? Хіба не він гремів своїм басом на маніфестаціях за перших років революції? Душу, тіло ми положимо за свою свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. А що лишилось тепер від того роду? Довгі козацькі вуса і давала статура, що боязливо ховалася сьогодні за чужими спинами. Микола Степанович аж пересмитнувся від огиди. І тут, наче пояснюючи сьогоднішню поведінку Мірошниченка і інших мовчунів на зборах, Миколі Степановичу пригадались вичитані десь слова декабриста Вязінського про свою епоху. В Росії тоді не було суспільства, а було тільки лиш народонаселення. Невже ж і тепер, подумав Микола Степанович, він один лишився громадянином, тоді як усі інші обернулись на народонаселення? Коли ж як сталася ця бридка метаморфоза, якої він досі не помічав? Але відповіді на це він не міг знайти. Єдине було тільки ясно, що боронитись на чисті йому доведеться самому. І тепер він буде боронити тільки самого себе, а не їх усіх. Ні, пак, не тільки себе, а й чесний ім'я Титаренка і Кочаровського. За них він певен, як і за самого себе. Та й не годиться ж лишати товаришів у біді. З тим він заснув кінець кінцем, щоб наступного дня рано прокинутись, нашвидко одягтись та поснідати, і, не поголившись, поспішати до видавництва готуватись до оборони. Сьогодні його вже не дивувало, що в видавництві, навіть у бухгалтерії, з ним уникали розмовляти і вдавались до нього тільки в крайніх ділових справах та й то коротко і якомога непомітніше. Тепер це вже не бентежило Микола Степановича, бо він знайшов для них слушне визначення і сам собі подумки саркастично казав народонаселення. Чистка мала відбуватись вечорами, і Микола Степанович гадав, що першого ж вечора будуть чистити не кого іншого, а саме його. Тому він облишив поточні справи і кинувся до архіву шукати виправдальної для себе документації. Йому швидко вдалося знайти папірці з харківського управління книгоспілки, де наказувалися київські філії видати на підставі вимоги наркомосвіти читанку Іваниці і на проханні наркомзему книжку коменданта «Розводьте кролів», а от того папірця з приписом ЦК партії перекласти на українську мову і видати брошуру Чаянова, згодом обвинуваченого в Чаяновщині, ніяк не міг ніде розшукати. Чи папірець з часом десь загубився, бо видано брошуру давно вже, чи хтось свідомо витяг його з архіву, спитати б про це Кондратюка, котрий, власне, як секретар, мусив би відповідати за цілість архіву. Але Кондратюк не скаже тепер правди. Та може він і сам, з чиєїсь намови тишком вилучив той одіозний документ, що був би виграшним козером в обороні Миколі Степановичу, а за ним і Татаренко з Качаровським, які з своєї ініціативи ніколи б не видали чужу видавничому профілю київської філії брошуру Чаянова. Шукав Микола Степанович той документ в архіві аж до кінця робочого дня, але так і не знайшовши, пішов ввечері на чистку. Просидів чотири години, поки викликали і чистили інших, а свого виклику так і не дочекався. Він мало що чув з того, що відбувалось у залі, бо всі думки його були зосереджені на своєму оборонному виступі, де він скаже все, аби тільки не перебаранчали йому, і він через те не забув би якоїсь важливої дрібниці. Одначе його не викликали ні першого дня, ні другого, ні третього. Аж до останнього дня чистки не викликали. Прочистили вже всіх. І вже відомо стало, що декого, то в тому числі і Мірашниченка, виключили з штатів Київської філії. І Микола Степанович лишився один нечищений, виходить, лишили як ефектний номер на апофеоз. Через те й борилися з ним. За цей тиждень напруженого нервового чекання він зовсім звівся. Ходив неголений, зморнілий, роздратований. Довго намагався приховати від дружини, стурбованою його станом, правду, але не витримав до кінця, бо якось вже треба пояснити їй, чого він щовечора йде до видавництва і повертається додому мало не опівночі. «Переглядають наші Штати, кадри співробітників», відповів він ухильно на її настирливі розпитування. «Чим це викликано?» тривожно спитала вона, зазираючи йому у вічі. «Хто зна чим? Нам нічого не кажуть». Знову усилковався Микола Степанович ухилитись від прикрої правди, але дружина підійшла до нього в притул, взяла за руку і сумно промовила. «Ти щось приховуєш від мене, Микольцю, я ж бачу. Та нічого особливого нема. Ну, може, буде скорочення штатів, для того і переглядають їх. Відповів якомога спокійніше, щоб заздалегідь приготувати дружину і не приголомшити, коли його вичистять, у чому він після виключення з видавництва Тихенького Мірашниченка за те тільки, що колись працював у Криниці, майже не сумнівався. «Невже можуть скоротити і тебе? А як же ми тоді?» Досі Микола Степанович, заклопотаний збиранням потрібних документів, зніманням копій з них та готуванням до свого останнього слова, про це не думав. Звісно, рахівничі працівники скрізь потрібні, але не заплямовані, не вичищені. З позначкою в трудовій книжці, звільнений з політичних мотивів, або, що гірше, вичищений як ворожий елемент, важко буде знайти роботу не те, що в Києві, а й на периферії. Хіба що десь у глушині в якійсь задрепаній установі, де вкрай потрібно бухгалтера, керівник зважиться взяти такого на свій страх і ризик, та й то тимчасово. А як же буде з переїздом на нове місце, коли нема ніяких заощаджень? Як кидати обжиту київську квартиру і вести кудись у невідоме на поневіряння хвору дружину, майже сліпого тесті і немічну тещу? Так, про це Микола Степанович подумав тільки тепер і гірко посміхнувшись, відповів дружині. Як казав колись Богдан Хмельницький, «Буде так, як буде, а буде, як Бог дасть». На Бога Микола Степанович не покладав надії. «Тоді Бог дасть, як сам заробиш», – каже народна приказка. «Якщо є той Бог на небі, хай зглянеться і допоможе, а як нема, Микола Степанович не буде шукати допомоги в чортів». Сам дасть собі раду, але таку, яку підказує совість, а не страх за себе і за долю своєї родини. І ось настав останній день чистки. Ще йдучи вчора з роботи, Микола Степанович зайшов до аптеки і, незважаючи на свою щадність, навіть у копійчаних витратах, купив пляшечку валер'янки і мало не всю її випив, готуючись до свого судного дня – Охайно склав копії документів і чітко написані його каліграфічним письмом тези своєї промови. Глибоко зітхнув і, заспокоєний, аж самому стало дивно з такого стану, пішов до видавництва чистити. На ці останні збори прийшли всі, навіть вичищені вже працівники філії. Микола Степанович, коли його викликано, він неквапливо зійшов на кафедру, помітив і декого сторонніх. Хто той чорнявий, схожий на Байрона, що сидить у задньому ряду поруч підмогильного? Здається, поет-плужник. Він не друкувався в книгоспілці, але підмогильний, зустрівшись якось з Миколою Степановичем на вулиці, познайомив його своїм приятелем. Ще якісь незнайомі обличчя прийшли, значить, подивитись, як він буде змагатись і що з того вийде. Микола Степанович розклав перед собою на кафедрі свої шпаргали, протер носовичком окуляри і повернувся до комісії. — Розкажіть нам свою автобіографію, — сказав голова і попередив, — тільки нічого не приховуйте, бо однаково ми знаємо про вас усе. І для чогось постукав по столу олівцем, хоч у залі запанувала напружена тиша. Останні слова голови збили з пантелику Миколу Степановича. «Якщо знаєте все, тоді навіщо питаєте?» – подумав він і почав свою промову зовсім не так, як запланував у тезах. «Родився і хрестився я в селі Рясному Харківської губернії, але голова перебив. «Де ви хрестились, нас не цікавить. Кажіть про головне. А що ж вас цікавить?» – розгублено спитав Микола Степанович, відчуваючи, що йому не дадуть розповісти про той нелегкий трудовий шлях, яким би чувався він, намагаючись усе життя бути чесним і правдивим, бо саме цього і не хоче слухати голова чистильної комісії. Розкажіть, як ви працювали тут з Кочаровським і Тетеренком? Ви ж самі сказали на перших зборах, що добре знаєте їх. Як фінансували контрреволюційні видання, що їх протягали Кочаровський і Тетеренко? Я фінансував? Та це ж... Микола Степанович кинувся до своїх паперів, щоб оголосити наказ, і приписи харківського правління. Але голова, поживавши губами, в'їдливо спитав. А хто ж фінансував, як не ви? Хто фінансово здійснював все, що хотіли контрреволюціонери Качаровський і Тетеренк? Так, повернувся до членів комісії голова. Тут, як кажуть, зібралась компанія невелика, але дуже нечесна. Цього не міг стерпіти Микола Степанович і, відсунувши геть свої папери, твердо сказав. Титаренко і Кочаровський – чесні радянські працівники. «Он як?» – аж посунувся наперед голова, витягуючи шию в бік Миколи Степанович. «Чесні, а займались контрреволюцією?» Титаренко і Кочаровські – не контрреволюціонери. Мало не крикнув Микола Степанович до пренишклий зали, де всі, затримавши дух, стежили за цим незвичайним двобоєм. «Знаменито!» – вигукнув голова – а Микола Степанович, не тямлячи себе, блідий розмахував руками і кричав «Далі!» «Так, так, Тетеренко і Кочаровські не контрреволюціонери!» «Клянусь пам'ятю своїх батьків, вони ні в чому не винні!» «Але ж вони заарештовані!» «А ДПУ ніколи не помиляється!» Знову вигукнув голова, але Микола Степанович, не повертаючись до нього, вже спокійно промовив до зали. «Усі люди можуть помилятись!» І саме тут стала страшна помилка. Вони невинні. «Та хто ж ви такий, що ставите під сумнів роботу наших славних чекістів і вихваляєте спійманих на гарячому ворогів робітників і селян?» грізно підвівся з місця голова комісії. «Я?» Здивовано повернувся до нього Микола Степанович, наче ніколи не сподівався, що його можуть спитати про таке. «Я?» знизав він плечима, і раптом дивна посмішка викривала його уста. «Я контрреволюціонер», – незворушно сказав він, наподивчи стильній комісії усім, що були в залі. А далі зовсім пустився берега і, підвищуючи голос, поніс таке, що не лізло ні в які ворота. «Я був у Петлюри, був у Денікіна, Колчака, Юденича. Хто ще залишився?» – засмикав він пальцями на простягнутій до зали долоні, і хтось машинально чи жартома стиха промовив в залі. «Махно!» Микола Степанович почув підказку і істерично регочучи закивав головою. «Так, так, махно!» «І в махна я побував!» «Це якась маячня!» «Не втерпів хтось у залі!» Нарешті звільнився від мани, що не пустило на нього фантастичне зізнання Миколи Степановича і голова комісії. І суворо спитав, «Ви що, прийшли сюди дурні клеїти?» «Вас питають серйозно!» А я й відповідаю серйозно, урвав свій регіт, від якого декому в залі стало моторошно Микола Степанович, і урочисто промовив. Можете вважати мене, за кого вам завгодно, але Титаренко і Кочеровські ні в яких бандах не були. Вони ні в чому не винні. У залі пройшов шерх. Хтось напівголосно сказав, він збожеволів. Голова комісії, що не тільки пильно слухав Миколу Степановича, а воднораз і стежив, як реагують збори на його слова, постукав олівцем по столу і голосно проказав. «Можливо, бухгалтер Семенець і божевільний, але він класово божевільний, і, пожувавши губами, додав, я гадаю, таким не місце в радянській установі. В залі почулись оплески, хоч плискали голові і в інших установах на чистках, але цього разу він підозріло подивився в залу, непевний, чи оплески належать його кінцевим словам чи з поведінці бухгалтера. Щоб остаточно розвіяти сумнів, він спитав. «Дозвольте ваші оплески вважати за одностайне схвалення». В залі заплескали ще дужче, і задоволений голова повернувся до Миколи Степановича, але той взяв Жужмом свої папери спокійно зійшов з кафедри і, не оглядаючись ні на кого, твердою ходою подався до виходу. От і скінчилось усе. Промовив подумки сам до себе Микола Степанович і вперше за цей тривожний клепітливий тиждень відчув полегкість. Більше не треба буде думати над своєю промовою на чисті. Не будуть нашіптувати йому в душі два антагоністи голоси з яких один радить підкоритись, сказати, що за цей тиждень Микола Степанович, мовляв, усвідомив свою помилку, дійшовши висновку, що Дитаренко і Кочаровський справді робили недобре діло, відхилялись від настанов партії уряду, тоді як другий голос обурюється, це неправда, це підло, ганебно. Перший голос вкрадливо питає, а що ж будеш ти робити, як тебе виженуть з роботи? В якому стані опиняться твоя дружина і її батьки? А другий голос запитує і собі, так що ж ціною підлості купувати собі право на роботу в книгоспілці? Ох, яка то була мука слухати ті протилежні голоси, не знаючи на яку ступити. Нарешті Микола Степанович обрав середню лінію поведінки. Якомога делікатніше сказати на чисті, що певно голова комісії не поінформований гаразд про роботу київської філії, і через те в нього склалось хибне уявлення, про неї, котрий Микола Степанович простує зараз об'єктивними документами. Йому не дали прочитати жодного з тих документів. Та тепер усе це позаду, і від усвідомлення цього йому ставало легко, як тій породіллі на пологах, що почула перший крик народженої дитини, зрозуміла, тепер кінець у сім'ї нестерпним мукам. Про те, що буде далі з нею і дитиною, породілля не думає. Головне, більше немає болю, пологи скінчились нарешті. Не думав зараз і Микола Степанович, що буде з ним далі. Головне, що він до кінця лишився чесним, не зганьбив себе, бодай, перед самим собою, нужденної брехнерів. Але йти додому, де треба буде щось сказати дружині, якось приготувати її до нового удару, йому не хотілося. І він, вийшовши з видавництва, повернув зовсім протилежний бік. Була тиха місячна вереснева ніч. Літо ще не розпрощалося з землею, і останній предосінньою негодою дарувало їй тепло, ясні дні, і це лагідне місячне сяйво. У такі ночі Микола Степанович пригадував вірш Олеся. «О, не дивуйся, що ніч така блакитна!» Що прийдеш ти, та знала ніч отця, і через те вона така привітна, ясна і ніжна без кінця. Олесь писав ці рядки про весну, але, може, саме тому, що колись, що молодим тоді Микола Степанович, не раз декламував їх у такі ж вересневі ночі своїй нареченій марусинці, а в душі його буяла весна, завжди цей вірш нагадував йому той неповторний вересень. Загине в себе з що візьме час, що люди. Пригадалося із другого Олесевого вірша, і Микола Степанович подумав, і куди воно все ділось, молодість, надії, кохання. Нічого не лишилось. Навіть той марусеньки, трохи наївної, замріяної дівчини, що повірила в його кохання і щастя, давно вже нема. Сьогодні худюща, аж випинаються кістки нервова жінка, Которя думає тільки про свою температуру І мовчки хапається за життя, Що поволі витікає з її туберкульозних грудей. Та зовсім не та повновида весела Марусенька, Навіть не тінь її. Не дала вона Миколі Степановичу ні дітей, Жаданих, ні бажаного затишку. Уже кілька років, Устає він рано, і ніж жити на роботу біжить на базар, а вертаючись з роботи заходить до крамниць купити продукти. Коли дружина особливо температурила, він навіть куховарив, хоч знав наперед, що не догодить їй. Та як догодити хворій людині, якій завжди бракує апетиту? Не було ні ради, ані помочі від старих тестя і тещі, що доживали віку і ледве присувались по кімнаті. Але треба було все терпіти надто несправедливе ремствування дружини продиктоване мимовільною заздрістю безнадійно хворої людини до здорового ще чоловіка і він мовчки терпів, але вже не любив дружини. Коли вона розстанала те палке колись кохання, Микола Степанович і не помітив за роботою та побутовим клопотом. Кохання не стало, замість нього з'явився жаль. Ох, як той жаль до да завжди сумної колої жінки ятрив йому душу. Ось і зараз йому стискається серце на саму думку, що буде з нею, коли він лишиться без роботи. І цей неспокій, приспаний спочатку чарами місячної ночі, заворушився десь у підсвідомості, і Микола Степанович нарешті помітив, що занадто довго блукає притихлими вночі вулицями а це може бентежити дружину. Він круто повернув назад і, поспішаючи додому, все ж пошкодував, що зараз він не в дитинстві і не в тому селі Рясному, де ночами місяць править за єдине освітлення, тоді як електрика великого міста тімила яскравість місячного сяйва. Удома він здивовано побачив перед покою підмогильного за тим чорнявим, майже незнайомим йому поетом-плужником. Вони мали вже йти, не діждавшись його повороту, і були, видимо, стурбовані, але Микола Степанович зрадів їм і повів їх назад, до своєї кімнати, уникаючи зустрітись із насторожено запитливими очима дружини. «Ще пак не зрадіти таким несподіваним гостям, коли тепер, після того, що сталося на чисті, ніхто з його співробітників не прийде до нього» боятимуться, як боялись відвідати родини Кочаровського і Тетеренка. Ні, де правди, діти, і сам Микола Степанович за ці тижні не знайшов часу піти до Тетеренкової квартири, бодай спитати, чи хтось носить йому передачі. Звісно, робота, хвора дружина, домашні турботи. Та чи справді ж тільки це стояло на заваді? Никола Степанович щиро зрадів з приходу цих молодиків. Є, виходить, серед молоді такі, що не побоялись прийти до нього штрафного тепер затаврованого. Він завів їх у свою маленьку кімнатку і щільно причинив за собою двері ми прийшли, сказав сідаючи на стільця під могильний, щоб висловити вам своє захоплення з вашої громадянської мужності, з вашого останнього слова, і сумно подививсь крізь окуляри своїми дитячими очима. Яка там мужність? Просто сказав, що мусив сказати. Зніяковів Микола Степанович, у той же час думаючи, що такі освідчення мали б більшу вагу, якби їх сказано було прилюдно там, на зборах. Підмогильний, наче вгадавши цю невисловлену думку, сказав, «Мені самому хотілося виступити після вашого слова, але я нова людина у видавництві і знаю тільки художні видання нашої філії». А про брошуру Чаянова чи про коменданту «Розводьте кролів» я не мав ніякого уявлення. І те правда, погодився Микола Степанович, а підмогильний додав. Тільки оце тепер, коли ми йшли із зборів, Кондратюк поінформував мене. Це справді обурливо. Кондратюк міг би це сказати і на зборах. Він як секретар добре знає, чого київська філія заходилась була видавати брошуру Чаянова. Сумно зауважив Микола Степанович і зітхнув. А він мовчав. Мовчав, як і всі мовчали. Бо бояться за себе, за свою посаду, ворухнув плечима підмогильник. А плужник сперся під борід'ям на кулак і жовчно промовив. Цей підлий страх! І коли вони заразились ним? На ці догідливі раболітні оплески при останніх словах голови не інакше, як і Василь Сильвестрович Мірошниченко плескав, дарма ще його самого вже вичищено, висловив здогад Микола Степанович і під могильню посміхнувся, скрививши губи. Напевно, плескав. Сподівається, що за ці оплески, може, його відновлять на роботі. Як я ненавиджу цих гнилих добродіїв з казацькими вусами й душею, нервово метнувся на стільці плужник. І Микола Степанович перевів на нього погляд просвітлілих очей. Але перейдемо до практичного, зітхнув підмогильний. Що ви думаєте робити далі? Поки що нічого не придумав, знизав плечима Микола Степанович. Вас, безперечно, не відновлять і на роботі. Куди б ви не писали, де б не скаржились. Я й не збираюсь нікуди писати, здивувався Микола Степанович від такого припущення. Перший час вам буде скрутно. А тому ми з Євгеном дещо принесли вам. Підмогильний дістав з бічної кишені пачку паперових грошей і додав. Незабаром я одержу гонорар за місто. Євген заранню осінь. Тоді підкинемо ще. Що ви? Що ви? підхопився з місця Микола Степанович, відсуваючи від себе гроші. Ні в якому разі не треба. Ні треба, категорично сказав підмогильний. Знову сунучи до Миколи Степановича гроші. Треба реально дивитись на реч. Може бути не тільки звільнення з роботи і усякі інші орхвисновки. Які орхвисновки? не зрозумів спочатку Микола Степанович, а потім догадався. Те, що з Тетеренком і Може бути, і це. Тепер такий час настає, тихо промовив підмогильний і раптом спитав. «Ви теорію циклічності Шпенглера знаєте?» «Ні», – відповів Микола Степанович, мимолі дивуючись, коли цей майже ще юнак устиг стільки прочитати. «Так от, ми вступаємо тепер у чорний цикл. Усе може статись», – сумно закінчив під могильник. У кімнаті на якусь мить стало тихо, і раптом Микола Степанович дивно посміхнувся. «А що, власне, я втрачаю, коли мене посадять. Волю? коротко відповів підмогильний, уважно дивлячись на обличчя Миколи Степанович. Волю. іронічно повторив Микола Степанович і важко зітхнув. А що то була за воля? Ми ледве-ледве зводили кінці з кінцями, а дружині треба молока, жири. Я не пам'ятаю, коли я був у театрі. Ми навіть до кіно не ходимо з ощадності. Я не маю змогу купувати книжки, предплачувати журнали. Предплачую тільки газету «Вісті». Та й то для того, щоб не прискіпувались, що я ігнорую радянську пресу. Колись я шкодував, що немає дітей, а тепер думаю, як добре, що їх нема. Ну що б я робив з ними, чим би їх годував, коли життя дорожче, а зарплата та сама. Я працюю як віл, а не можу дозволити собі з'їсти те, чого мені хочеться і без кінця вдурюю свій шлунок чаєм, тобто підсолодженою водою. А дружина? Її треба відвести в Крим, у туберкульозний санаторій, а я не можу це зробити, і почуваю себе винним перед нею, що в мене така зарплата. Так що ж я втрачаю, коли мене посадять і зашлють кудись у Соловки? Навпаки, там я принаймні звільнюсь відповідальності за свою родину, бо вже я не розпоряджаю сам собою. Лице плужника, теж хворого на туберкульоз, легенів, потьмарилося, він ще більше підпер кулаком щоку і широко розплющеними очорними очима дивився на старого бухгалтера. Підмогильний журно опустив долу очі і мовчав. Микола Степанович раптом стрепенувся, глянув на причинені двері, присунувся до підмогильного і лукаво усміхаючись таємниче зашепотів. Я думав ці дні, що мене можуть заарештувати. І ось скажу вам по секрету, поте від дружини я купив собі вчора півкіла сала. Добрячого сала, такого як колись у селян було. Я сховав його тут у шухляді, а ключ ношу з собою. Коли мене заберуть, я візьму його з собою і щодня їстиму в тюрні по шматочку. Щодня. Не те, що тепер бо тоді я вже ні за що не відповідатиму. Тільки жаль мені моєї Марусеньки. Він закрив рукою лице і важко зітхнув. З глибоким болем у нього вирвалось разом з віддихом. Ох, як мені її жаль!» Підмогильний плужник мовчки потиснув йому руку і пішли. На вулиці підмогильний задумливо сказав, «Мені здається, Євгене, що за останні дні старий справді трохи отбіг нормального глузду. Дуже характерна сцена, ця загадкова усмішка, цей дивний шепіт і головне сало під замком. Страшне, і плужник здригнувся від внутрішнього холоду. Не розмовляючи більше, але думаючи про одне, вони йшли осяйними пізнім місяцем тихими вулицями заснулого Києва.